Азія Азія найбільший континент на Землі. Він займає 30% земної суші, а за чисельністю населення переважає всі континенти разом узяті. Основні дані. Площа 44 мільйони 680 718 км2. Населення 3 мільярди. 477 мільйонів чоловік Кількість країн – 48 Найбільша країна – Росія, 75% території якої розташовано в Азії Найменша країна – Мальдіви Найвища точка – Гора Джомелунгма, Еверест – 8848 метрів Найбільше озеро – Каспійське море – 376 тисяч квадратних кілометрів, найдовша річка Яндзи 6380 кілометрів. На безмежних просторах Азії зустрічаються найрізноманітніші природні та кліматичні зони. Тут є і густі тропічні ліси, і родючі рівнини, і тундра, і спекотні пустелі. 10 найвищих вершин світу розташовані в Азії як і найнижча точка земної поверхні – береги Мертвого моря, розташовані на 400 метрів нижче рівня Світового океану. Природні кордони На північному заході Азія відділена Уральським хребтом від Європи, а на північному сході – Берінговою протокою від Північної Америки. Червоне море і Суецький канал відділяють Азію від Африки, на північному заході. Перепади температур Північ Азії – холодний і переважно пустельний край. Там зустрічається мало рослин, які можуть використовуватися людьми та тваринами для споживання. Одне з найпівнічніших міст світу – Заполярний Норильськ, де середньорічна температура дорівнює мінус 10,9 градусів. Для порівняння, нагадаємо, що в індійському місті тірунел південна частина Азії, середньорічна температура становить плюс 29 градусів. Дощі й посуха. Десять найбільших повеней ХХ століття мали місце в Азії, в Китаї, Бангладеш та Індії. Мусонні вітри з Індійського океану приносять зливи в більшу частину Південної і Східної Азії. Водночас на величезних просторах Центральної Азії випадає дуже мало опадів. Тут переважають пустелі, наприклад, пустеля Гобі. Небезпечна зона Оскільки Азія розташована в зоні розломів земної кори, багато азійських країн у 20 столітті пережили значні землетруси Особливо постраждала Японія. У Східної та Південно-Східної Азії також часто зазнають навали тайфунів, жорстоких ураганів, що приходять із Китайського моря. Тварини в небезпеці В Азії живуть тисячі видів тварин, особливо багато їх у тропічних, південних та південно-східних областях. Але люди – розорюючи нові землі та полюючи на тварин заради їх хутра, поставили деякі види на межу знищення. До списку вкрай рідкісних тварин входять, зокрема, гігантська панда, орангутан, тигр і сніговий барс. Дари землі Рис – основна зернова культура спекотної, щедрої на опади Південної Азії. Північніше клімат більш прохолодний і менш вологий. Там сіють пшеницю, овес і просо. Але основним джерелом багатства таких країн, як Індія, Індонезія та Цейлон, Шрі-Ланка, протягом століть були прянощі, наприклад, перець та гвоздика. Серед інших важливих сільськогосподарських культур – чай, тютюн, бавовна, цукрова тростина, кава, какао-боби, джгут і фрукти. Ліси вкривають третину території азійської частини Росії і 20% решти континенту. Природні ресурси Корисні копалини – одна з найважливіших статей експорту Азії. Метали, зокрема алюміній, а також вугілля та природний газ – без яких не може обійтися сучасна промисловість, експортуються до багатьох країн світу. В Азії розташовані 5 країн найбільших експортерів нафти Саудівська Аравія, Ірак, Кувейт, Об'єднані Арабські Емірати та Іран. Ілюстрації Сніговий барс живе в глухих районах Центральної Азії. Світла-плямиста шкіра робить його непомітним серед гір. Яків використовують у гірських районах Тібету як домашніх тварин. Вони дають м'ясо і молоко. З їх шкур виготовляють одяг. На яках також перевозять вантажі. Схили гір на Філіппінах прорізані терасами, на яких вирощують рис та інші зернові культури. Спосіб життя У пустельних областях Ірану та Саудівської Аравії, а також у степах Монголії і країн, що межують з нею, живе багато кочових племен. Вони розводять верблюдів, кіз, овець та коней. В інших країнах, наприклад, в Індії, Індонезії та Китаї, переважна частина населення займається землеробством. Міста і люди Хоч Токіо, Калькутта і Бангкок входять до числа найбільших міст світу, в цілому в Азії тільки одна людина з п'яти живе в місті. Для порівняння, у Європі та США три чверті населення міського. Розвиток економіки Промисловість – головна сфера зайнятості населення в Японії, у Південній Кореї і на Тайвані. У тому ж напрямку розбиваються Малайзія і Таїланд. Інші країни, наприклад, Сінгапур і Гонконг, з 1 липня 1997 року у складі Китаю стали найважливішими фінансовими центрами. У багатьох азійських країнах головними галузями економіки залишаються рибальство, лісорозробки, а також легка промисловість. Японія – Найбільший у світі виробник автомобілів і телевізорів. Велику роль в економіці Японії і Тайваню відіграє кораблебудування. На одне з перших місць у світі за темпами розвитку вийшла економіка Китаю. Колиска цивілізації Азія – колиска найдавніших цивілізацій світу. Так, на території сучасного Іраку, Колись розташовувалися знамениті держави Месопотамії багато тисячоліть налічують цивілізації Китаю та долини Інду території сучасного Пакистану. Нечисленний панівний клас у них складався із жерців, чиновників та воєначальників. Ці багаті держави з великими містами приваблювали армії торговців та завойовників. Релігії світу В Азії зародилися основні релігії світу. Індуїзм та буддизм поширилися по світу торговцями та місіонерами. Іслам в Європу і Африку принесли армії завойовників. Іудаїзм та християнство прийшли з Азії разом із Шовком та прянощами в часи Римської імперії. Усі ці релігії процвітають в Азії і по сьогодні хоч найбільше послідовників має індуїзм. Великі імперії У 16 столітті Османська імперія на Близькому Сході, Сефевіцька імперія в Ірані, імперія Великих Моголів в Індії та Китай династії Мін були найбагатшими і наймогутнішими державами світу. Вони розбагатіли завдяки експорту шовку, прянощів, порцеляни і коштовного каміння. Але всі ці багатства приваблювали шукачів скарбів з Європи. Колоніальне правління Починаючи з XIX століття, переважна частина Азії була колонізована європейськими країнами, які володіли швидкохідними суднами і досконалішою зброєю. Колонізатори перетворили величезні території Азії в плантації для вирощування чаю, кави, бавовни та каучуконосів. Всі ці товари потім вивозилися до Європи. Боротьба за незалежність Колоніальне правління тривало до ХХ століття, коли багато азійських країн здобуло незалежність, наприклад, Індія та Іорданія. У деяких країнах таких як Радянський Союз і Китай, до влади прийшли комуністи. Після розпаду Радянського Союзу в 1991 році незалежними державами стали Узбекистан, Киргізія, Казахстан і Таджикистан. Нові галузі промисловості та інвестиції допомогли зміцнити економіку багатьох країн Азійського континенту. Ілюстрації. Традиційне заняття монголів, які живуть на неродючих землях Центральної Азії – тваринництво. Верблюди-бактріани – двогорбі верблюди. Використовуються як гужові тварини. Сана – столиця Ємену. Одне з найкрасивіших міст мусульманського світу. Базари переповнені глиняним посудом, тканинами, виробами зі шкіри і скла. Виготовленими руками ремісників Китай – найбільший виробник рису у світі Рис вирощують у вологих районах на південь від річки Янзи Послідовники буддизму моляться перед храмом в Янгоні Колишній Рангун Столиці М'янми, колишня Бірма Близько 80% населення М'янми – буддисти Уже в першому тисячолітті до нашої ери існувала торгівля між Азією та Європою. Предмети розкоші, а також шовк і прянощі провозили шляхами Індії, Таджикистану, Узбекистану і Казахстану на середній схід. Звідти їх доправляли на кораблях до міст Європи. Цей торговельний маршрут використовуваний аж до. 15 століття називався Великим Шовковим Шляхом. Узбеки дбайливо оберігають свої національні обряди і традиції. Наприклад, їх одяг і танці дійшли до нас з глибини віків.